Lehenengo unitatea, A Sare sozialak bi. Eta zu nortzara? Ni eigo naiz. Zu ere blogeatzen ari zara, ez da? Bai, horrela da. Eta zeri buruzko bloga da. Mendiai buruzko bloga da. Mendian asko ibiltzen naiz eta mendiko ibilbideei buruz idazten dut. Eskerrik asko.